30. Sincopa. Anarhie, disperare și democratizarea vieții de dincolo de mormânt. Pepi al doilea a fost ultimul faraon al dinastiei a La puțin timp după moartea sa, către aproximativ 2200, Egiptul a fost grav zguduit de un război civil și statul s-a prăbușit. Slăbirea puterii centrale încurajase ambițiile dinaștilor. Câteva timp anarhia a țara. La un anumit moment Egiptul a fost scindat în două regate, cel din nord cu capitala la Heracleopolis și cel din sud a cărui capitale era Teba. Războiul civil s-a terminat cu victoria tebanilor și ultimii regi ai dinastiei a11-a reuși să reunifice țara. Perioada de anarhie numită de istorici prima perioadă intermediară sau primul Interreg a lăs sfârșit în anul 2050, cu venirea dinastiei a 12 -a. Restaurarea puterii centrale a marcat începerea unei adevărate renașteri. În timpul perioadei intermediare s-a produs democratizarea existenței post-morte. Nobilii recopiau pe sarcofagele lor textele piramidelor redactate exclusiv pentru faraon. Este singura epocă din istoria egipteană în care faraonul a fost acuzat de slăbiciune și chiar de imoralitate.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 se prezintă în fața faraonului pentru a-i demonstra proporțiile dezastrului. Citez. Iată, țara este despuiată de regalitate de către câțiva indivizi responsabili. Iată, oamenii se răzvrătesc împotriva ureusului regal, care a pacificat cele două țări. Reședința regală poate fi rasă într-o oră. Închei citatul. Provinciile și templele nu mai plătesc taxele din pricina războiului civil. Mormintele piramidelor au fost sălbatic jefuite. Citez. Regele a fost luat de zăraci. Iată cel care fusese înmormântat ca un șoim divin, zace acum pe un simplu dric. Ascunzătoarea piramidei e acum goală, închei citatul. Totuși, pe măsură ce vorbește, profetul Ipuver devine mai îndrăsnit și sfârșește prin a-l condamna pe faraon pentru anarhia generală.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 Închei citatul. Unul din regii aceleași perioade a compus un tratat pentru fiul său, Meri K.R. Scrie M.E.R.I. R R.E. El își recunoaște cu umilință păcatele. Citesc. Egiptul luptă chiar în necropole și eu am făcut la fel. Închei citatul. Nenorocirile țării au avut loc din cauza faptelor mele și am luat cunoștință de răul pe care l-am făcut numai după ce l-am săvârșit.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 Citesc, iubește întreaga lume, căci zeii împrățiesc dreptatea mai mult decât ofrandele. Consolează-l pe cel care plânge. Nu urci si văduva, nu despuia pe nimeni de averea tatălui său. Nu pedepsi pe nedrept, nu ucide. Închei citatul. Un anumit vandalism îi consternase întotdeauna pe egipteni. Oamenii distrugeau mormintele strămoșilor, azbârlau trupurile și răpau pietre pentru propriile lor morminte. Așa cum arăta Ipuver. Numeroși morți sunt îngropați în fluviu. Fluviul a devenit un mormânt. Și regele îl sfătuia pe fiul său Mericare. Citez. Nu strica mormântul altuia. Nu construi mormântul tău din sfărâmături. Închei citatul. Cântăcul harpistului evocă jaful și distrugerea mormintelor, dar din motive cu totul diferite. Citez. Zeii care au trăit-o iară, adică regii, și... Odihnau în piramidele lor și, de asemenea, morții beatificați, nobili, îngropați în piramidele regilor, lăcașurile lor nu mai există. Privește ce au devenit. Zidurile sunt spartă și casele lor nu mai există, ca și cum nu ar fi fost nici când, închei citatul. Dar pentru autorul poemului, aceste nelegiuiri nu fac decât să reconfirme misterul impenetrabil al morții. Citez. Nimeni nu se poate întoarce de dincolo ca să ne povestească cum o duc ei, să ne spună de ce au ei nevoie, să ne liniștească inimile până când vom lua și noi calea către locurile în care ei s-au dus. Închei citatul. Prin urmare, conchide Harpistul. Citez. De urmare dorinței tale atât timp cât vrei trăi. Nu ți lăsa inima să tânjească. Închei citatul.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 Gândecul harpistului amintește alte crize de deznădejde, în Israel, în Grecia, în vechea Indie, crizele provocate de prăbușirea valorilor tradiționale. Textul cel mai emoționant este, desigur, disputa asupra sinuciderii. Este un dialog între un om copleșit de desnădește și sufletul său, în paranteză, ba, închid paranteza. Omul se străduiește să-și configă sufletul de oportunitatea sinuciderii. Citez. Cu cine să mai stau de vorbă acum? Frații s-au umplut de cruzime, prietenii de ieri s-au făcut vrășmași. Inimele sunt lacome, fiecare apucă bunul aproape lui său. Inimile sunt lacome, nu mai există dreptăți, țara este abandonată lucrătorilor nedreptății. Păcatul care dă târcoale pe pământ nu are sfârșit. Închei citatul. Evocată în mijlocul acestor flagele, moartea îi apare mai mult decât binevenită. Ea îl de beatitudini uitate sau puțin cunoscute. Citez. Moartea e pentru mine astăzi ca vindecarea pentru un bolnav, ca parfumul de mirt, ca a florilor de lotus, ca aroma câmpurilor după ploaie, ca dorul unui om de a se întoarce acasă după o robie lungă și grea. Închei citatul. Sufletul său, ba îi amintește întâi că sinuciderea îi va interzice îngroparea și slujbele funerare. El se străduie apoi să-l convingă să-și uite grijile, căutând plăcerile sensuale. În cele din urmă, sufletul îl asigură că va rămâne alături de ieri chiar în cazul în care se va hotărâ să se sinucidă. Opelele literare ale epocii intermediare au continuat să fie citite și recopiate mult timp după restaurarea unității politice sub faraonii Imperiului Mișlociu.